هو المعني و اغيده اللغزه كل ما ذلك من كائنات اوليه ضعيف المحركين وغلوب الغالين سم كان ذلك في ايين او يهمنين او خالدين او متزلين او غيره ذلك فمن طوال كثيره الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم wa sallama tasliman kathira. Azaahu la pripadu allahu jalilu shanuhu. I donosim wa sallahu wa sallana posnika allahu wa sallika muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaja uzir shani allaha tebarek wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tukatihi wala tamu turna illa wa entu muslimun. Ovi kojerojete buajte sallaha istinsko bogu bi yazun, srinamu atumirati wa sinkau pravi muslimani. Allah tebarek wa ta'ala molimu danas učini koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti. Samo kao pravi muslimani, molim ga subhanu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Poglavlje do kojeg smo došli jeste poglavlje o tajemmumu. Babu tajemmumu. Mi smo rekli da ćemo svaki put prije nekog poglavlja, uopćenito, e, govoriti o tom poglavlju, da bi onda kasnije e, govorili o hadismu. Međutim, s obzirom da ovo poglavlje, Nema mnogo propisa, da kažem posebni, e, neću nešto posebno govoriti uvodu, vodu, nego ćemo odmah krenuti, krenuti na komentar hadisa. Osim što ću samo kazati, znači da, e, općenito, znači kada se govori o tajemumu, govori se u pravnim dijelima o dvije stvari. Govori se o dvije stvari. Znači, prvo je način uzimama tajemum, tajemuma. Znači, kako se tajemum uzima. A drugo je, kada se uzima tajemum. Znači, kada i kako, ili kako i kada. Jedan broj čenjaka počinje da govori o tome kada se uzima, pa po onda pojašnjava svojstvo tajemuma, neki činje to obrnuto. Međutim, tajemum se uzima tako što čovjek svojim rukama udari, udari o zemlju, i onda potareš svoje lice i svoje ruke. Kao što ću vam pojasniti, znači, naći udariš rukama u zemlju i potareš šta? Potareš lica i potareš ruke. Naći vidjećemo, dali samo da kažemo zglobovi ili ruke do iza lakta, to ću vam pojasniti. Međutim počentto načitajemo mi da rukama udariš od zemlje i da potareš svoje lice i da potareš svoje ruke. Na znači, što je pri vas stvar? Druga stvar je kada se uzima tajemum, tajemum se uzima kada neemamo ili ne možemo da koristimo vodu. Znači kada neemamo vode, znači je radi ne vode u smislu da se nema vode ili ne može do nje doći. Znači u smislu da sad, znači ovdje gdje se nalazimo, neemam vode. Nijet imamo vode u blizini. Znači u tom slučaju šta? Uzimam tajemum. I druga stvar jeste da ne mogu da koristim vodu. U smislu da je čovjek bolestan, međutim ne može da koristi vodu. U tom slučaju uzmašta šta? U tom slučaju će uzeti tajemum. Znači to su glavne dvije stvari, znači kada i kako, to su glavne dvije stvari o kojima se govori kada se govori o tajemumu. Tajemum je propisan šeste, propisan je šeste godine, godine po hijđari. يكاوشتو زنانته نانشي دهو قرآن وإمام آية تا يدى سيسپومني دهوزيشاني الله تبارك وتعالى كاجه فتيممو سعيدا طيبا كاجه يوزمي تتيمم وزمل نانشي كاوشتو چمو كاوشتو چمو بيدي پربي حديث كي يحافظ ابن حجر رحمت الله عليه ودى سيسپومنو يستي حديث كي يزابي لجمع بخاري مسلم وصويم سهيهما وجابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه De Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve sellem kaza uati tu khamsan lam yu'ta hun ahadun qabli. Kaže dato je pet stvari što nije dato nikome prije mene. je pet stvari što nije dato nikome prije mene. Znači ovde Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve sellem govori o čemu? Govori o odlikama ovog ummeta. Jo odlikama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato, znači, postoje stvari koje su odlike hasais poslanika sallallahu alaihi wasallam i odlike hasais ummeta. I zato je bilo učenjaka koji su pisali zasebna dijela u su govorili o odlikama Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, specifičnostima. To jeste, znači, stvari koje su date ili vanžile specifično samo za Allahovog poslanika sallallahu alaihi, alaihi wasallam. Ili stvari koje su date u ovom ummetu, a nisu bile propisane, jelo dozvoljene ljudima, dozvoljene ljudima, prije i poslanicima prije. I vjerovjesnicima prije. Kao što je na primjer taj imbum, kao što je na primjer da čovjek hlanja, je ga god zatekne namaz, kao što ćete vidjeti u ovim u ovim hadisima, znači Allah te barek ve je odlikovao i poslanika sallallahu alayhi ve sellem je odlikovao ej ovaj ummet. Pa kaže dato mi je pet stvari što nije dato nikome prije. Znači, o stvari koje učenjaci e, zaključuju iz ovog hadisa jeste da je nekada određenim momentima čovjeku dozvoljeno da sebe pohvali ili da kažemo da govori o Allahovim blagodatima prema njemu, ako zatim postoji potreba. Znači, kao na primjer, da čovjek na određenim mjestima na određenom mjestu istakne svoje znanje i kaže ja znam. Znači, radi potrebe Naci da ga, da ga ljudi pitaju, da ljudima, da ljudima pojasni. Ili da pojasni određene propise na primjer, pa makar da je potrebno, znači da se čovjek, da se čovjek pohvali. Je l'ođe, ovo je nedan vid hvaljenje je Allahu poslanu sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam se hvali i kaže da to mi je što nije dato, što nije dato prija. Naci kako bi pojasnio blagodat prema njemu i kako bi pojasnio blagodat, blagodat prema pojasnio blagodat prema ummetu. Naći u takvim stvarima je dozvoljno, Kao i na primjer da čovjek učini određeno djelo javno. Kako bi podstakao, podstakao ljude da čovjek javno kaže, na primjer, ja sam naučio toliko i toliko ili da čovjek javno dadne sadaku. Međutim opet, znači iskrenost između njega i Allaha, a sad sa tim što to ističe, znači da bude podstrek ljudima da čine, da čine te, da čine te stvari. Pa kaže, datom je pet stvari što nije datom nikome prije. Kaže, nusiratu berru' bi mesirate šahrin. Kaže, pod pomognucam strahom. Na dalinu mjesec dana hoda. Pod pomognucam strahom. Što znači pod pomognucam strahom? Znači, Allah tabareke wa ta'ala je dao strah u njegovih neprijatelja. Od koga? Od poslanika i od muslimana. I, znači, njegovi neprijatelji, pomakar da su udaljeni od njega mjesec dana hoda, da su toliko udaljeni od njega, oni šta? Oni ga se boje istrahuju. strahuju. Znači, to je nešto što je Allah, tabaraka wa ta'ala, učinio i dao u njihova srca. Znači, da ga se, da ga se boje. Kaže, uadju ilet, jevo je radi čega je odi Hafzi bin Hajar, spomenuo ovaj hadis, i, znači, sad tim je završio spomenjanje hadisa. Kaže, uadju ilet li el ardu, mesġiden wa tahuran. I kaže zemlja učinjana, i učinjana, učinjana Ili, pracizni, ja mi je učinjena miestom zaklanyanje i učinjena mi je čistom. Ili preciznije bi bilo kad bi preveli čistaj čom. Zemlja mi je učinjena, mesġidom i čistaj čom. Šta znači? Onda kaže fa aiju ma radjunin adra katuhu salatu fal I kaže koji god čovjek koga ga nama zatekne, zatekne neka tu uklanja. Znači šta s ovim hoće da se kaže? S ovim hoće da se kaže dvije stvari. Prijašnji poslanici i njihovi narodi nisu mogli da molitvu obavljaju svugdje na zemlji, nego su mogli da obavljaju molitve samo u mjestima, u bogomoljama, u mjestima za klanjanje i za molitve. Znači to je jedna stvar. Međutim, ljudi iz ovog ummeta, Znači, kakav je propisa, ovdje je osnova, kad u pitanju ovaj ummet, osnova je da gdje, ga, gdje, god čovjek, gdje god čovjek želi da obavi namaz, može da obavi namaz. I da je čisto. Osim ako je došao dokaz da je to mjesto zabranjeno. Kao što Allah, u poslanika, a.s.a. na određenim mjestima zabranio obavljanje obavljanje namaza. Ili da čovjek vidi tačno na tom mjestu da ima neđasa, da ima nečistoća. Međutim, mimo toga, gdje god da klanjaš, Nači, dozvoljeno tije i ispravno tije To znači da je zemlja učenje na mesđidom Zemlja, ode ka se kaže zemlja, l-ard Misli se zemlja kao prostor Kaže ova tahuran O arabsko mezgu postoje razke izmeđurije Tahir je tahur Tahir je nešto što je čisto Međutijen tahur je nešto što je čisteće Znači što služi kao čišćenje Zemlja je učenje šta čistećom, to jeste, ovdje se misli na tajemmum, da čovjek kada ne može kada nema vode, znači da uzme tajemmum. I zato da znate, znači da tajemmum nije bio u narodima prija, niti je bio propisan poslanicima poslanicima prija. Znači to je znači ono što je, što je spomenut. Dalje su odlijesma kaže koje su dalje odlike, znači dalje su odlike u ohallet li el ganaim i dozvoljen mi je, Ratni pljen, nije bi'o dozvanjen poslanicima prije. I također wa uħtijtu šefa'a, i kaže daat mi šefa'at. Nako isa šefa'at oda misli? Ha? Nasu nijem daanu, na novo što smo rekli da zove, veliki šefa'at, ili šefa'atul uđuma. I posljednja svar jeste da kaže Allaho Rasul sallallahu alaihi wa sallam priješnje poslanicu slati svojim narodima, a ja sam poslat, ja sam poslat uđima ياسم بسلت لوديما وبجنته حافظ ابن حجر رحمة الله عليه يؤدما بسل أوغا سبمين ورواية أوغا حديثه بيكاجه وفي حديث حذيفة وفي حديث حذيفة عند مسلم يكاجه أه... وحديث حذيفة كد مسلمة يس صحيحه إمام مسلم يدشل وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء I kaže zemlja, međutim sad izraz turbetun, turbe, misli se na zemlju. Znači koju možemo uzeti šta? Koju možemo uzeti u ruku. a jel znači, ovo je zemlja? Nije ovo je zid. Međutim on je od zemlje, je tako? Međutim turbetun misli se zemlja. Znači koju čovjek može, aj tako da kažem uzeti rukom, znači to jeste zemlja koja ima prašinu. Kaže... I kaže, zemlja nam je učinjena, znači da znate šta razlika između izraz ard, znači zemlja, općento kao prostor, znači kao površina, i sada turbe kao, znači šta, kako bi to sad adekvatno preveli. U svakom slučaju znate na što se misli. Kaže, kada ne nađemo vodu. I također, uh, u musljedu imam Ahmeda, od ali radi Allah, tala anhu wa ju'ilat, Turabu li je tahuran. I zemlja kao zemlja mi je učenjena, učenjena čisto. Dobro. Zašto je sada ovdje Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi aleyhi, ukazao da uverivajte. Zato što se učenjaci razilaze, znači, sa čim, koja je to zemlja, sa kojom je dozvoljeno da čovjek uzmeta ta jemmum. Znači, prvo, zemlja mora da bude čista. Znači, da ne bude šta? Da ne bude neđaset. Međutim, znači, Sačim ili da kažem jednostavnije od što čovjek može da udari rukama kada uzima, kada uzima tajmu. Znači prvo, Hanefi i malikije. I to je da bi šeho ili samo im tajmije, i ovo mišljenje nispravno. Kažu da može da se uzme od svaki predmet koji od zemlje. Pa makar da na njim nema šta, da nema prašine. Pa makar da na njemu nema šta, prašen Što bi značilo? Zid, znači osim ako je na zidu ono pravučano sa nečim onaj. Znači to više nije od zemlje. E, međutim, obični zid da kažemo zid od kamena, zid od, e, znači da čovjek udari rukama o to, poslije toga da uradi radnik koji ćemo spomenuti, ispravne, da uzme kamen, da uzme ciglu, da uzme zemlju. Znači sve što je od zemlje, znači sa tim je dozvoljeno, sa tim je dozvoljeno da se uzme, da se uzme tajem. Naravno od drveta, iako se vadi iz zemlje, od gvoždje i tako, znači sa tim nije dozvoljeno. Znači sa zemljom u smislu svejedno, znači bio, bio zemlja kao zemlja, zemlja, bila pjesak, zemlja, pjesak, kamen, stijena, cigla, znači sve su to stvari sa kojima možeš, da uzmeš ta mum. I to je mišljenje, rekao sam koga? Hanefija i Malikija i odabro ga šehhu l'islam ibn Taymiye, rahmetullahi, rahmetullahi ilih. Međutim, kod imama šafi, imama Ahmeda, znači, uslov je da bude zemlja, znači, isključivo zemlja koja na sebi ima prašinu. Znači, bukvalno mora biti zemlja znači da, na primer, uzmeš zemlju, znači, nalaziš u kući neko bolestan, znači, mora na nekom predmetu da ima da ima zemlje i znači da od to, znači udari i da uzme i da uzme. Znači ne može od kamen, niti može od ciglu i tako da je. Dobro, zašto oni kažu zemlja na osnovu ovih rivajeta koje Havz ibna Hajar spomenu, turbetuha. I također na osnovu ajeta gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže bi wa minhu i kaže potarite, potarite svoje, svoja lica i svoje ruke, od nju, da kažemo od nju, od je znači od njega, međutim misli se na zemlju, od nju, od zemlju. Pa kažu ne može biti ovo od zemlju, osim kada potareš od nešto što ima prašine, tako da ti na rukama ostane, da ti na rukama ostane komad, da ti na rukama ostane komad, da ti na rukama ostane komad. Međutim, kazali smo šta, znači da ispravnije mišljenje šta, znači sve što je od zemlje, znači sve jedno bila zemlja, bio pjesak, biošljunak, bio kamen, bio zid, bila cigla. znači svim tim stvarima može šta? Znači bilo prašine ili bilo prašne čovjek o to znači može da uzme, može da uzmeta jem. Poslije toga je Hafz ibn Hader rahmetullahi alejhi spomeno poznati je ovo jedan od najpoznatijih hadisa kada u pitanju kada u pitanju tayammum. Na to je hadis Amara ibn Yasira. Znači had, hadis Amara ibn Yasel ovo dobro sapamti يومي حديث سنالزي إزم جو سلوغو سهيه إمام بخاري مسلم أتوه دا كاجة عمار بن ياسر باعتني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء كاج الله بصني صلى الله عليه وسلم يبصلاو ردينك يبطر بي بسامسة كاجة أجنو بيو ينيسم نشاو نشاو نشاو نوضو Fetemer Ravatu fi Sa Saiddi, ke kemate marra od pa sem se kaže je valjo u po zemlni, košto se životinja ili ko što se Haivan valja u Zemlji. Načiisto kod vidiš Haijvan, načinekad životinja da sigra u Zemlji pa se valja okreć se sed nadesni,bog sadnanljejivi bog sad dva ko kaže ova je Shab tako sam ja učinijo. Nato je da kažem bila njegova šta analogija, zato to što je znao Aći znao je da ima da ako nema eh ako nema šta vode da može zemljom. Budu ti onda mislio, znači zato što se sad u džunup pio, a čovjek kada je džunup treba da se šta? Sav okupa. Pa on mislio je treba sav da se potari. Pa mislio je šta? Da treba sav da se potari. Pa je tako učinio, kaže: "Thumma ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam" فساً دشو اللهم بسانيكو صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فساً مطوز بمينة فقال فمي ركو إنما كانك فيك أن تقول بيدايك هاكذا فمي الله بسانيكو صلى الله عليه وسلم ركو بيلو تيدو ونو داروك ما كاجيش أو وقو نحن نسو كوريسة لإزراس كاجيش يلي ركنيش زاكين كاج ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده بايكاج الله possesses عليه الصلاه والسلام ادريو سويم ركما واذمنه ادريو سويم ركما واذمنه يدام بوت ضربه واحده يوفيدو كسكا شتچمو بيديتي اني Iako većina je na stanovištu da se udari dva puta. Jednom za lice, jednom za ruke. Kaže pa je udario svojim rukama od zemlju jedan put. Zatim je kaže ala Pa je lijevom rukom prošao preko desnom wa kafijihi, wa Znači udario zemljom jedan put Pa je prošao preko lijeve ruke Pa preko desne ruke يبطر عسوه ويبطر عسوه ليد متفق عليه هو هديث بخاري يمسلم واللفظ لمسلم أوه يصيطات مسلم كاجه وفي رواية للبخاري أو رواية بخاري يساكاجه وضرب بكفيه الأرض كاجه ادريه ركما زمله ونفخ فيهما يكاجه بوهنوه عند أوني نتي زاشته بوهنوه أوني Znači, zato što ostane znači, prašine, znači, čovjek kako udari po zemlju, može biti zemlja da je baš prašnjava i onda kada bi sad ti baš dokažem, dokažem znači ostalo biti prašine. Znači nije ovdje sad namjera da se čovjek, znači da je prašine po tvom licu ili da kažemo da se čovjek, nego ovo znači ovaj propis gdje znači radi, e, znači inače, svako potjeranje u šarijet koji je došlo, došlo, je sa ciljem polakšavanja. Pa je kaže puhnuo, znači to jeste ako ima Ako ostane prašine, na rukama pohvanle se puhne. I zato imam Buhari u sahihu, na pogled poglavlje da će se puhnuti nakon udaranja, nakon doticanja rukama. Kaže thumma mesaha bihima vođehehu, zatim je potrao svoje lice i svoje šake. Znači zašto je sad ovdje opet ima Ibn Hađar ovdje spomenu ovaj je vajat, Buhari je nakon što je naveo, nakon što je naveo gore ovaj hadiz. Odlično. Znači, gore u hadisu je došlo da je prvo potrao svoje ruke, a onda svoje lice. Znači, to je hadis u Buhari muslimu. Međutim, dole, ovaj dole zadnji rivad koji je došao u Buhari, je došlo da je potrao prvo svoje lice, pa onda svoje ruke. Šta bi ovdje bio neki radoslijed da se prvo potrao, lice ili ruke? A? Ko kaže ruke? Kako kaže lice, što bi prvo išlo, ruke pa Nači dva uda koja se potiru te jemumu su lice i ruke. Međutim, ruke, kad se kaže ruke, misli se ruke koje se pre, peru kod abdesta. Ne one prve ono pranje ruka, nego ruke, nači kao sastavni dio pranje abdesta. I zato je osnova Znači, kod velikog broja ulame, znači, kod većine učenjaka, većina učenjaka kažu da je obavezno da bude redoslijed kod jemmuma, a to je da se prvo potare lice pa onda ruke. I to je shodno, znači, ovom drugom rivajetu kojeg je spomenuo Hafiz bin Hajar. Znači, to je shodno u skladu sa rivajetom kojeg je spomenuo ima Buharija. Međutim, kako dokazivaju, kako odgovaraju na gore spomenuti rivajet? Ha? Kako spominju na gore spominju Tirvajt? Na gore spominju Tirvajt odgovaraju tako što kaže da je u hadisima rečeno. Bilo to je dozvom da udariš, pa je kaže je zatim udario svojim rukama na zemlju, pa je zatim thumme potrao desnu pa lijevu i lice. Znači došlo je, a zatim je potrao lice i ruke. I ovdje nije došlo, zatim je potrao lice, pa je zatim potrao ruke. Znači došlo harfu, vavu. Wow. Što nekaziva na redoslijed. Načemu može biti da je Ravija ili jedan od prenosiloca Ravija poslje Amara ibn Asra, da ukazan samo na ono što se uradilo, ne na sami ne na sami redoslijed. Ne na sami redoslijed. Ili da kažemo eventualno da je došla greška od Ravije. Načija ako hadis sahih kod Imaama Buhari i Muslima, majutim, jedan Ravija je u određenom riječju to, znači nije da kažemo znači da čovjek kaže da u Buhari Muslim ima slabi hadisi ne znači određeni znači rivajtu suprotno sa nekim drugim sa nekim drugim sa nekim drugim rivajtom dobro ovaj hadis ukazuje znači na koju stvar znači ovaj hadis ukazuje da je yemum znači propisan i kada čovjek znači i umjesto abdesta i umjesto gusla znači taj mu se uzima kada i kako Znači, tajemum je zamjena i za gusul i također je zamjena, također zašto? Za za abdest. Dobro, znači većina rivajeta, znači ovdje također vam želim kazati, znači da većina e, rivajeta ovoga hadisa ukazuje da se prvo potire lice pa onda ruke. Inači to je u skladu s onim drugim rivajtima. A što se tiče... Znači što se tiče drugog rivajta, kao što sam vam pojasnio, odnosno prvog, znači to je zato što je spomenut harf Vav, wow, znači koji ne, ne ukaziva na redosti. Također ovaj hadis ukazuje znači da je pohvalno da čovjek puhne ukoliko na njegovim rukama, znači ima, ukoliko na njegovim rukama ima šta, znači ukoliko na njegovim rukama ima, ima prašnje. Poslije toga je Hafz ibn Hađar spomenuo hadis ibn Umara. Znači zapam to ovaj hadis, znači hadis Ammar ibn Asra i Asre, يبخاري مسلم حديثة ابن عمر ذاتي كاجه عافظة ابن حجر واني عمر اي كاجه ابن عمر رضي الله تعالى عنه سبرا نسي دا صلى الله عليه وسلم كازاو اتا يمم ضربتان كاجه اتا يمم سدواء ادارتس إلدواء دوتتس يزمني ضربتن للوجه وضربتن لليدين إلى المرفقين Kaže doticanje ili udarac za potiranje lica i doticanje za ruke do i za ili do laktova. Kaže ravahu darakutni, ovaj hadith bilo že darakutni vasahaha -a, a kaže Hafiz ibn Hajar, a imami, to jeste učenjac haditha su rekli da je ispravno da je ovo od prakse ibn Umara. Radi Allahi anhu. I zato, brate, pažnju, znači što se tiče predaja Ovo jedno pravilo za ovu poglavlji možete zapamiti. Kada je u pitanju da se tajemnom čini da se e, udara rukama dva puta i da se ruke potiru do lakata, znači to između ostalog došlo u hadisu Ibn Omera. Međutim, ispravno je da je to praksa Ibn Omera. Znači ne riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, ono što je najvjero dostojnije jeste, znači što se prenosi od poslanika alaihi salatu wasallam, Jeste, to je hadisa Ammar i Asira u kojem se kaže da se te uzima tako što se zemlja dotakne samo samo jedan put. I što se potaru ruke i što se potaru samo, znači što se potaru samo, što se potaru samo šake. Šta imam samo? Dobro. Eh, sada ovdje imamo iz ovog uzima kako se Iz ova dva hadisa uzmite, znači videli smo da spomnije svojstvo temuma kako se uzima tajmum. Kako se uzima tajmum? Kod većine učenjaka znači uzimaju većina učenjaka uzimao popreda uzimaju ono što se prenosi od Ibn Omara. Znači prada je koja se prenosi od Ibn Omara, koje se kažu da se tajmum udara uzima sa dva udarca ili dva docanja zemlje. Većina učenjaka je na tom stanovištu. I to je mišljenje Hanefija, i to je mišljenje Šafija, i to je mišljenje Markija. S njim što neki, kao što su, na primjer, Malikije, oni kažu da je kod njih farz da potareš ruke, da potarešaki. A mimo toga, šta? Mimo toga kažu da je pohovalno. Mimo toga da je pohovalno. Međutim, sva ova tri mezheba, kada opisuju tajemum, Kod njih se tajemmum uzima na sledeći način. Znači, pokazat praktično. Znači, kod njih čovjek zanijeti i ovdje i kod hanefija uslov nijet. Znači, ako smo kazali šta, znači, ako smo kazali da hanefije, znači, kažu da nijet nije uslov kada se uzima abdes, kada se uzima gusul, međutim, kažu kada se uzima tajemmum, da je, je nijet obavezan. Pa znači, u satri mezheba, znači ovo, osim Hanbelijskog, se znači zanijeti. I također, znači čovjek kaže Bismillah i udari jedan put. Da zamislimo da je sad ovo zemlja, znači svojim rukama udari jedan put. I potare svoje, potare svoje lice. I kažu, kažu, sva tri meze, obavezno je da se lice obuhvati sa potiranjem. Da se lice obuhvati sa potiranjem. Znači udariš jedan put i šta? I obuhatiš svoje lice svojim potinanjima. Udariš drugi put. I potareš ruke. Isto kao da uzimaš abdest. Ruke do i za laktova. Znači to je ova tri mezheba način uzimanja uzi tajemmuma. Znači kod Hanefija kod Šafija i kod Malikija. Međutim, kod imama Ahmeda, kod njega je, znači, da udariš samo jedan put. Znači, kod imama Ahmeda se samo jedan put i potare se prvo lice i potareš šak. Jel u redu? Znači, tako je kod imama, kod imama Ahmeda. I je bliže hadisu Ammar ibn Yasira. Ovo je bliže hadisu Ammar ibn Yasira. Međutim, kod imama Ahmeda kažu da povećaš iznad dozvoljenoj. Znači ne kažu da je ili da je ne ispravljeno, kažu da Znači kako bi objedinio, znači sve predaje. Međutim, najmanje je onako kao što je došlo u hadisu Ammar ibn Yasira radijallahu radijallahu tala anhu. Sad pošto jedno pitanje koje je također bitno, a to je da čovjek prilikom potiranja lica i ruka da li mora da obuhvati lice i ruke? To jeste kada udariš jedan put pa potareš, da li moraš da obuhvati granca lica? Rekli smo, kad smo govorili da je granca lica od gdje ko se počinje do na brade i od uha duha, to je granca lice. Kad potireš lica prilikom, prilikom temu, je li obaveza da sve obuhvatiš? Ja na primjer, kad budaru jedan put, kad samo sam ovako opotrao, nema sumnije da je ostalo dijelo ova koje nisam potrao, je li tako? Znači, da li je obaveza da potarem, da obuhvatim sve? Također, ruke, ako bi učinio samo što sam može razumjeti sa hadisa Ammar ibn Asera, nisam potrao sve. Znači, nisam potrao, da kažem, strane, prstiju, nisam među prstima i tako dalje. I zato dosta učenjaka kaže obaveza je znači da se svi dijelovi šaka znači čak kažu, na primjer i kod Hanefe i kod znači ako ima prsten da ga čovjek pomakne da da, da to potari ispod prstena i tako dalje. Međutim, jedan broj učenjaka, šehe Huseymih indrahametullahi aleyhi odabire da ni uslov da se, da se sve potare. Da nije uslov da se sve obuhvati. I također postoji ja krivajtu mezabu imama Ebu Hanife. Da nije uslov, nego većina lice ili većina ruka da se, se potanu. I to je na neki način što je bliže, da kažemo, samoj vajništini hadisa. I to je ono što je bliže samoj prirodi propisa. A to je da je potiranje kao met, potiranje da se gradi i temelji na tahfifu, znači na olakšavanju, na jednostavnosti. Znači ne kao što je na primjer Gusul, kao što je na primjer Abdest, I tako dalje. Načini svako potiranje znači na čemu? Znači, nije decidno određena količina. Znači niti kada se potire po mestovima, niti kada znači, nije deci jedno određeno znači, kolika je, kolika je površina. I zato ovo mišljenje znači je Allah zna, možda najbliže. A to je znači, znači na primjer košehuse imena, znači način tayammuma Izgleda da udariš jedan put, da potareš lice i da potareš šake jednu drugu. Znači to je znači, sva filozofija da kažemo ta imuma. Međutim, kod većine islamske učenjaka znači, udariš jedan put, znači, potareš lice, obuhvatiš lice, isto kao u priliku Mabdesta, udariš drugi put i znači, potareš ta znači, znači, ruke do iza ili do laktova. Jel red. Međutim, ono što mi se čini ispravnije, Allah najbolje zna, znači jeste, znači ono što sam vam nekao što pojašnjava še u sejmi, mada, znači, i govor džmhura i takako ima osnove i da čovjek potome znači, postupa, znači, nema sumnje da je, da je oprezni. Sljedeći hadis koji je Hafiz ibn Hajar spomenuo, jeste da kaže o nebi Hureyrate, radijallaha tala anhu, da Allaho posani sallallahu alaihi wa sallam kazao as-sa'idu. Wadu'ul Muslim. Kaže, zemlja je čišćenje. Znači, ovde može se reći vodu, može se reći wadu'. Znači, zemlja je vadu, odnosno voda muslimana. Kaže, to jesno, umjesto vode muslimana, kaže, iako ne bi našao vode deset godina. Znači, makar čovjek da ne nađe vodu deset godina, može da se šta? Da sa njom uzima ta jemm. Fa idha wadjadal maa, ali kaže kada nađe vode fali yattaqilla nakasabillaha wal yumsahu basharatu ikajnata naka sanium opere svoju kožu hadis obilje bazar i verodosto in ga odredio ocenio ibn qattan adara qutni yaraku da ovaj hadis mursal znači da u njemu znači tabin a kaži isto ovo prenosi termizi od Ebu Zerra i on je to ocijenio, ocijenio vjerodostojnim. Međutim, ono što ovdje možemo razumjeti iz, znači, da kažemo na neki način, iz postupka Hafz ibn Hađara, jeste kao da Hafz ibn Hađar, da kažemo, je teži ka tome, znači da je ovaj hadis vjerodostojno. Iz ovog hadisa se zaključuje jedno važno i bitno pravilo Kada se govori o tajemumu? A to je da učenjaci kažu. Na učenjaci postavljaju pitanje. Ovo dobro, brate pažnju. Da li je tajemum kao tajemum? Kada čovjek nema vode. Što ti gledaš na telefonu? Gledaš lišta? Da li tajemum kao tajemum? dali li je rafija ili mubijah? Obratite pažnju sada. Da li tajemum kao tajemum? Da li? Od kranja nečistoću sa čovjeka. Значи znači, kada kažemo nečistoću, mislimo na koju na takozvani hadeth. A znači, što smo rekli da je hadeth, znači hadeth jedan apstraktni pojam. Znači nije nešto pipljivo. Znači to je stanje koje sprečava čovjeku da obavlja namaz. Znači čovjek kad nema abdesta i kada nema kada treba da se okupa, to je stanje U, li, znači, u fikskoj terminologiji zove se hades. Znači, kažem vam, to je jedan abstraktni pojav. Znači, to nije nešto konkretno. Znači, to je, znači, kada čovjek ima na sebi nečistoće, to je konkretno, imaš nečistoću koju trebaš otkloniti. Međutim, ovo je abstraktno. Znači, stanje poslije kojeg trebaš uzeti abdest ili kupace, da možeš da činiš određene šta, da činiš određene, određene radnje. Učenjaci sad ovdje kažu, Kada nemaš abdest ili kada srebaš ukupat, a nemaš vode i hoćeš da uzmeš tajemmum, da li taj tajemmum o tebe otklanja taj hades, tu nečistoću? Ili ti dozvoljava činjenje određenih radnjih? Obratite pažno, još jednom ponavljanju. Da li, li tajemmum otklanja nečistoću ili il ti dozvoljava činjenje određenih radnji oni učenjaci koji kažu da tejem mu dozvo, dozvoljava činjenje određenih radnji oni su da kažemo puno postavili uslova i stvari i pitanja i mesela kada je u pitanju temu to jeste na primer kažu ne može čovjek uzeti jem mu pri danas u vremena nago moras čekati da danas upi vrijeme I onda da uzmeš ta jemum za taj namaz. Istakne, istakne namaz ko vrijeme, pa makar ti da nisi učinio radnju koja, sa kojom se gubi ta jemum, znači nisi spustio vjetar ili ne znam ti šta, sami, samo prola, pro, pro, prolazak vremena šta, ti kvari ta moraš ponovno da uzmeš ta jemum. Ta jemum su šta? Ograničili. Zato što kažem, zato što to samo dozvoljava tebi da činiš radnju koju, činiš, koju želiš da činiš. Kao što je šta? Ha? Namaz, ili, na primjer, da učiš Kur'an, ili, znači, ko, za što ti treba. Međutim, i ovo je mišljenje, جumhur, većina islamskoj čunjaka. Ovo je mišljenje i šafija, i malikija, i hanbalija. Znači, da je tajemum, da šta? Da dozvoljava. I zato su onda postavili pitanja, kao što su. Ako zanijetiš, na primjer, tajemum radi gusula, Da li sanje možeš učiti Kur'an. Ako uzmeješ da imu mredi učenje Kur'ana, da li sanje možeš klanjet, je tako dalje i tako dalje. Međutim drugo mišljenje, mišljenje Hanefija. I mišljenje Hanefija od abroših oni sami ibn i ovo mišljenje je mišljenje ispravni. A to je da ta yemum od klanja načestoću. Na odklanjanje čstoću. Šta to znači? To znači da je bukvalno ta yemum umjesto abdesta. Nači umjesto abdusta, znači, um znači taj mu je drugi udst. Kada nema šabdesta, kad nema švode, elimo uzme mjesto njemu. E šta ti taj kvari? Šta ti kvari onda tajmu? I što je e isto, sve što kvari abdest? Isto što sve što kvari abdest i kvari ga šta? Šta još kvari? To pronalaza kvode. Pronalaza kvode ili mogućnost korištenja vode. Nače brate pažim, kada kažemo šta kvari tajmu Tejemom kvariš sve što kvari abdest ili što kvari gusul i kvari ga još jedna stvar, a to je pronalazak vode ili mogućnost korištenja vode. Znači vidjet ćete mesalu, znači čak ako čovjek, ako dođe voda, a čovjek namazu, pokvaraj mu je namaz. Pokvaraj mu je šta? Namaz. Znači zato každje deselo se, uzeo si tejemom i klanio si došla voda, gotov pokvarajte tejemom. Uh, uzo si tajemum, klanio si, i ozdravio se može da uzmeš. Znači, šta? Znači, pokvaren ti, pokvaren tajemum. Znači, abd, tajemum je da kažemo isto što je abde s tim što je mu vakat, privremen. Znači, privremen, šta znači da je privremen? Znači, u smislu, znači da čovjek kada nađe vodu, ili kada mogne koristi, da se sa tim šta? Da se sa tim kvari. Jel' ovo? Je lova je. jasno? da ćemo klanjeo sad i dođe voda. To ćemo sad... spomenuti. Ako se završi sa tjemum, dođe vodu, ne trebaš vašog treba naloga. To će doći hadis. Je lova je. Je Znači, tjemum je isto kao abdest. Šta znači ako čovjek uzme prijed nas u vremena? Je l dozvoljeno? Ta? Je dozvoljeno uz tjemum prijed nas u pitanje vremena? Da znači, će ispravno. Znači, s onima koji kažu da tjemum odklanja Jel uled, međud ti oni kui kao uđe dhuzvalja va, jeli, nije, nije, nije dhuzvalja, dobro. Kaže, sada či hadis, koji gos pomenu hafiz ibn hajjr, Kaže nabi sa'id al-kudri, kod abu sa'id al-kudri radiyallahu tala anhu, se prenosi dereku, خرج raju lani fi Kaže, izašla su suđu uđu di naput, nači, ashaaba. Allahov wa kusanihka, alihissalatu wasala. Fahadrati s-salaa, wa leysa ma'hu ma'un. Kaže došlo vrijeme namaza i nisu sa sobom imali šta vode. Fata yamama saidan tayiban. I kako žele su da temu. Kaže da far salaya pa su klanjali. Summa vajada alma fi alwaqt. Azati su vramanu. Našli šta? Našli vodu. Fa'ada ahaduhuma كاجا ولم يعيد الاخر اكاجا توني او تشنيو دري ها goto kradjosa ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پس وكاجه دوшли اللهوم بوسانيكو صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له ايتوس موس پومينولي پي боجي بوسانيكو الله عليه وسلم كازا اونوميكوينيو obnovio namaz Nisi potrafio sunna, to jeste potrafio istinu. A kaže, wa aċza edke salatuke, tvoj namaz ti ispravan. Kaže, a u drugom, kaže, leke l-eđlum ar-ratein. Kaže, ti imaš nagradu dva puta. Znači, ti imaš nagradu šta? Dva puta. Hadija za bilje žebu Dawud, in nasa'i. Ovom hadijisu postoji ima slabosti. Da kaže, međutim, usakon slučaju. Znači hadis ukazuje, e, znači učenjaci su ukazali shodno shodno ovome ovome, ovome hadisu. E, naravno čovjek ako uzmete jemmum i klanja, a zatim nađe vodu postoje, da kažemo, momenti. Znači listanja, prvo je, na primjer, da čovjek nađe vodu nakon namaza i nakon istaka vremena. Znači uzuo si i klanjuo si nakon namaza i nakon istaka vremena Našao si šta? Vodu. Hoćeš li obnoviti te namaze? Nećeš. Drugo, da nađeš nakon što se obavio vrijeme, međutim prije isteka, prije isteka vremena. Hoćeš li obnoviti namaz? neć obnoviti namaz. Treće, ovdje sad pitanje jeste, da nađeš vodu ili da dođe voda dok si ti u namazu. Znači šta? Mi bili otišli na put, Osimo na i klanjali smo, nismo našle vodu, uzeli tajmu, mi klanjamo. I mi na drugom rekao, ili nazadnje, nazadnje je sedem. I dođe neko, dođe kukrca i kaže, ilirke, evo, našli vodu, nosimo vodu. A, šta ćemo sada? Je namaz ispravan? Što je nispravan? Pa dobro, rekao sam malo primijem jednu stvar, što se mogu promijeniti mišljenje. Što je ispravan? Što je ispravan, što je nispravan? Znači u tom vremenu sam krenuo Allah, znači kad sam tijelo da kažem Allahu Ekbar, nisam imao vode, bojio sam sallaha koliko mogu, uzoo sam temu, rekao sam Allahu Ekbar i ušao sam u namaz. Što ne bi završio namaz? A Ali ja sam sad ušao u namaz. Polako sam, više slušajte, manje pričajte, malo zaključivajte. Znači ja sam došao, nema vode, tražio vodu, ima vode ni nema vode. Ne mogu uzeti abdest. Uzeo sam tajembu i rekao sam Allahu akbar. Ušao sam u namaz. I došla voda. Ja već u namazu. Hoćemo se pokvariti namaz? Ha? Znači ima uleme kod Malikija i Šafija i čak neki kažu da je to mišljen džumhura. Znači neće se pokvariti namazniti namaz niti, niti tajembu. Zašto? Zato što se šara'ata. Zato što slušu mas. Znači da znate da je ovo, da ne kaže mišljenje džumhura. Illa kaže mišljenje hanefija, mišljenje malike šafe. Međutim, mišljenje hanbelija i mišljenje hanefija i to je da broj ših bin Baaz, rahmetullahi a' alihi, jeste dakvari. znači šta? Znači jeste dakvari. Znači ispravne, je, znači dakvari zašto? Zato, Zato što sada čovjek, znači, smatra se više onim koji nije našao vodu. الله تبارك وتعالى كاجا فلم تجد ماءا عني استنشلي نشли воду и зато начавое мишление егое мишление справнее значит видите вот где а значит вот опять оплеті справно ханафиема она кимишная значит когда Dobro, ostavit ćemo, stavljeno još par hadisa, možda 10 minuta nam treba, ale ostavit ćemo, inša Allah, za sledeći put, s njim smo završili, s njim smo završili propise vezano za taj imum. Allah, tabarik wa ta'ala, molin dan, s'min dan, uprosti, wa sallallahu ali muhammedinu alihi wa sahbihi wa sallamu alihi. Ala kitab wa sunnah wa ala manhaji salafu salih.